«Послухайте!» Я затнувся. Моє внутрішнє «я» не бажало називати цю людину не й по-батькові. «Послухайте!» «Не можна ж так із власним народом!» «Як же ви можете отак з нами?» «Народ!» – скривив він в уста у презирливій посмішці. «Народ!» Послухайте, де ви бачите народ? Чи це той шахтар, що Забрежнєва заробляв по 600-800 карбованців, а мешкав у Бараці, бо всі гроші пропивав? Це він народ? Це той народ, у якого найпрестижнішими професіями є ремесло бандита і повії? Ви цей народ захищаєте? Якубович тяжко задихав і стиснув кулаки, немов збирався битися.